Hola, em dic Clàudia Conill. Hola, em dic necessari. Hola, em dic Laia Bau. I totes tres fem 6 de l'Escola Andescent de Vic. Ens agradaria que en el futur el Delta fos ple de vida i sense contaminació. També ens agradaria que la gent, tant del poble com turistes, tiréssim els deixalles al contenidor, no al mig de la natura. Una altra cosa que ens agradaria és que tant els animals aquàtics com els terrestres tinguessin un lloc segur per viure. Els ciutadans de VIC podríem ajudar que el delta no desapareixés, Ho podríem fer de les següents maneres. No anar tant en cotxe i anar més en bicicleta. Utilitzar transport públic. Si sí sí us plau, ajudem al Delta!